ואדוני יסלח לה כי הניע אביה אותה. ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה אום מבטא שפתיה אשר אסירה על נפשה ושמע אישה ביום שומעו ואחריש לה וקמו נדריה ועשריה אשר אסירה על נפשה יקומו. ואם ביום שמע אישה יניע אותה והפר נדרה אשר עליה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 ואם הפר יפר אותם אישה ביום שומעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ואדוני יסלח לה כל נדר וכל שבועת אישר לעמנות נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו ואם החרש יחריש לה אישה מיום אל יום והקים את כל נדריה